И накрая ще завършиш с жреца, царя на Атлантида, неговата мъдрост, жреца Атлант. Един от многото царе, изключителни мъдреци в древността, 14 царе, 10 явни и 4 тайни. Царя жрец Атлант е бил в началото безсмъртния глас на истината за атлантската раса. Той казва, Безопречността отстранява минало, миналото и завръща човека в древността. Следва изкритата истина и тя ще ти отведе в безкрая. И ето казва, видях как слънцето огасва и как преминава живота. И как нищо не отнема безкрая. Всяко неправилно решение е вкореняване в сътвореност. Ограниченост, обвързаност. Когато се завърнеш безкраят, ти ще носиш в себе си нещо, което е по-дълбоко от тайната на живота. В същността си, човека е по-дълбок и от падението, и от възхода. Само постоянната безупречност ще отстрани и времето, и вечността. В едно от последните интервюта обясних, че хората трябва да се спасят съществата и от вечността. Защото тя също има нещо паднало, защото тя не е безкрайността. Тя е слязла от безкрайността като ограничение, а времето пък е съвсем друго ограничение. Така. Само постоянната безопречност отстранява иллюзиите. Истината е способ за придобиване на стихийност. Словото казва жрецът, словото е жрец и пазител, чистото слово. Такъв е и богомилския поздрав се сещам, когато се срещали богомилите, словото на живота пазем. Това е пазителство. Словото е убежище при всяка опасност. Който не познава истината, ще се сблъска с собствената си скрита тъмнина. Който има една много дълбока увереност, има в себе си древен водач. Истината е съставена от безмълвие, а безмълвието е дълбок и неизповедим вътрешен храм. В голямото изпитание трябва да откриеш сиянието на своя живот. Трябва да осветиш цялото си мрачно минало, да го преодолееш и да се завърнеш. Това е тежката карма на човека, натрупана много дълго време, натрупана тъмнина. Ако на човек се изсипи сега кармата, почти в целия свят, над 90% хората няма да понесат, ще бъдат унищожени. Затова тя им се изпраща по-малко. На хапчета, по-малки страдания, по-малко казва, учителя, отнемаме заблужденията, за да могат хората да оцелеят. В безкрая, казва жреца, няма добро. В безкрая има само свобода. В дълбините си орела няма живот, а само древност и безкрайност. Животът е ограничение. Верно е, потекал е от него ценене, но ценене, за да се завърнеш в безкрая. Безкраят е нещо по-дълбоко от живота. Живота е само едно пътешествие казва жреца. Той казва безкраят краят истинският човек не се нуждае от живот. Той превъзхожда живота, защото истинският човек е древен. В дълбините си истинският човек даже не е божествен. Той е съвършен, така както казва и Дзен. Вие сте изначално безгрешни. В началото така е било. За него за този жрец и за това съвършенство дори истината много малко неща казва. Древната култура е скрита в тази дума – безопречността. Само тя, тази безупречност може да премахне световете, т.е. ограниченията и сътвореността. Тук в древността злото никога не е съществувало. А за доброто няма никакво място. Тук е свобода, безмълвие, пълнота и нещо грандиозно. Величествена преизобилност. Такава пълнота, че нищо друго не искаш. Това е самия Бог. И ако имаш Бог в себе си, как може да искаш нещо друго? Освен с цел да помагаш. Сфинксът е постигнал най-дълбокото нещо. Безмълвието. И затова той е заживял в безмълвие, ще обясня. Защо Свинкс е безмълвен и защо живее в безмълвие? Защото той е видял и преживял тайната на живота, тайната на Бога. След това грандиозно откровение всичко отпада, няма нужда от никакви думи и слова. Който е преживял Бога получава нещо от тайната на Бога, нещо от Неговото безмълвие. Колкото и да говори, нещо в Него има дълбоко, което мълчи. Затова мъдреците и посветените имат дълбоко безмълвие. И като говорят и като мълчат, те все помагат. Дори само присъствието им е помощ, защото имат част от това безмълвие на свинкса. Те са преживели, търсили са правилно, заслужили са и са преживяли истината. Истината е Бог не може да ги познаеш, но можеш да ги преживееш. Тогава става тотална промяна. Остава само Бог и едно велико безмълвие, което е част от самия Него. Безсмъртието е скрито в безмълвното знание, знанието на Сфинкса. Сфинксът е осъзнал, преживял, че в безмълвието вече Бог е станал част от тебе. Как може тогава да говориш? Сфинкса гледа в посоката към вечността и безкрая. Той само показва посоката, на къде трябва да се върви. Посвещението е безмълвно състояние на живота. Мъдрият човек е безмълвие, независимо дали говори или не. Той е преживял. Който е преживял Бога, става част от неговото безмълвие, част от неговата тайна, както това се е случило на богомилските клади. Той става част от древното несътворение, безграничното съществуване. Сфинксът е преживял безкрая и това е посланието на Сфинкса. Това беше за днес, другия път ще продължим.